פרק ט"ו כיוון שכל המוכסים והאנשים החטאים התקרבו לשמוע אותו, התלוננו הפרושים והסופרים לאמור, הנה זה מקבל את החוטאים ואוכל בחברתם, השמיע להם את המשל הזה. מי מכם האיש שיש לו מאה כבשים, וכשעובד לו אחד מהם, לא יעזוב את התשעים ותשעה במדבר, וילך אחרי העובד עד שימצאהו, וכאשר ימצאהו, ישים אותו על כתפיו בשמחה, וכשיבוא הביתה, יקרא לידידיו לי ולשכניו ויאמר, סימכו איתי, כי מצאתי את הכבש שלי שאבד. אומר אני לכם, ככה תהיה שמחה בשמיים על חוטא אחד שחוזר בתשובה. יותר מאשר על תשעים ותשעה צדיקים שאינם צריכים לתשובה. או איזו אישה שיש לה עשרה מטבעות כסף, ואבד לה מטבע אחד, לא תדליק מנורה ותטאטא את הבית ותחפש היטב עד שתמצאהו. וכאשר תמצא אותו, תקרא לחברותיה ושכנותיה ותאמר, שמחו איתי. כי מצאתי את המטבע שאבד לי. אומר אני לכם, כך יש שמחה לפני מלאכי האלוהים, על חוטא אחד שחוזר בתשובה. ועוד אמר, לאיש אחד היו שני בנים. אמר הצעיר אל אביו, אבא, תן לי את חלק הרכוש אשר מגיע לי. ואומנם חילק להם את הנכסים. לאחר ימים לא רבים אסף הבן הצעיר את כל אשר לו ויצא אל ארץ רחוקה, ושם בזבז את כל רכושו בחיי הוללות. אחרי שבזבז את הכל, בא רעב חזק על אותה ארץ, והוא החל לסבול מחסור. הלך להסתפח אל אחד מתושבי הארץ ההיא, ועלה שלח אותו לרעות חזירים בשדותיו, שם השתוקק למלא את בטנו בחרובים שאכלו החזירים, אלא שאיש לא נתן לו. כשעשה חשבון נפש, אמר, כמה משרתים שכירים של אבי, יש להם לחם ושפע, ואני גובע כאן ברעב? אקום ואלך אל אבי ואומר לו, אבא, חטאתי לשמים ולך, אינני ראוי להיקרא עוד בנך. שים אותי כאחד משכיריך. הוא קם והלך אל אביו. בהיותו עוד רחוק, ראה הוא אביו, ונכמרו רחמיו עליו. הוא רץ אליו, ונפל על צווארו, ונשק לו. אמר לו הבן, אבא, חטאתי לשמיים ולך, ואינני ראוי להיקרא עוד בנך. אחאב אמר לעבדיו, אביהו מהר את הגלימה הנאה ביותר, והלבישו, שימו טבעת על ידו ונעליים לרגליו, הביאו את העגל המפותם ושחטו אותו, ונאכל ונשמח. כי בני זה היה מת, והנה חזר לחיים, אבד, והנה נמצא, והם החלו לשמוח. אותה שעה היה בנו הגדול בשדה, כשחזר והתקרב הביתה, שמע קול נגינות וריקודים. הוא קרא לאחד הנערים, ושאל לדעת מה הדבר. השיב לו הנער, אחיך בא, ואביך שחט את העגל המפותם, מפני שחזר אליו בריא ושלם. כעס הבן הגדול, ולא רצה להיכנס. אז יצא אביו לדבר אל לבו. אמר הבן לאביו, הנה היא, זה שנים רבות אני עובד אצלך, ומעולם לא עברתי על מצוותיך. ואתה מעולם לא נתת לי גדי כדי שאשמח עם ידידיי. אבל כשבא בנך זה, אשר בזבז את רכושך עם זונות, שחטת בשבילו את העגל המפותם. בני, אמר האב, אתה תמיד איתי, וכל אשר לי, שלך הוא. אבל מן הראוי לסוס ולשמוח, כי אחיך הזה היה מת, והנה חזר לחיים, אבד, והנה נמצא.